Gipuzkoako Debagohena Eskualdean energia trantzizioaren orantzko adosteko prozesua jarri dute abian. Askotariko eragile eta pertsonen inplikazioaren bitartez norabide bedean aldaketa hau adostea dute. Helburu badira energia komunitateak, enpresa kooperatiba, udalak, garapen agentzia man komunitatea eta beste zeinbait eragile zuzen, honeta zitzaiteke prozesuan parte hartzen ari diren Goierreko Oier Etxeberria Gutierrez gurekin daukagu egun honen oier. Egun honen no? Eta bestetik Carla Añón Hernández, enpresarekoa, egun on. Sí, Bueno, asineko era gutxienak argitzen prozesua ezagutzen, jakin nahi dugulako ere, ea nondik hasi zen eki hau, zein den abia puntua eta zein den filosofia Carla? Uh, kontu da 2023an de 2030 sariak eskualdian energia transizioaren inguruan adostasuna lantzeko prozesua ta bilatu zagola. Eta horren ondorizua da argitzen. 2008 alako apirileo bitxarte aurreko fase bat garatu zan, prozesuan onarri xa Eta bertatik eratu da argitzen prozesuaren ardura hartu duen talde sustatzaia. Lankideza, publiko, privatu, komunitario onarriak daukona. Eta mandatu organu gisa izendatzen dana. Organu hau sektore publiko, privatu eta komunitarioko amazortzea eragilek ezartzen dugu. Eta prozesua bideratzen gabiltz lankideza. Uhum. Baitare, jakin nahi dugu, ea erritarren parte hartzea beharrezkoa den alako ere mubatean? Ba, bai, askenean, e, bueno, ba, gaude gauzak egiten, bai, debagoeneko eragile eta herritarrak ba, alumine eta ekimen ezberdinak gultzatzen hasita gaude, e, mundu mailan bizi den larrialdi klimatikoaren aurrean eskualdea garapen eredu jasangarri bateran ze eraldatzeko. Azken finean, e, kontxezu zabaletan onarritutako bide horri bateratu bat eraikina izan ez gero e, hori egiteko modua oso garrantzitsua da. Eta horretik, e, argaitzen prozesuan, sektore publiko-pribatu eta komunitarieko eragien eta herritarren arteko lankidetzen ari gera. Azken ean, e, askotariko eragieta pertsonen implikazioa beharrizko izango da bide hau egiteko. Mm -hmm. Horre, energia trantsizioaz ere hitz egiten duzuelarik horren oranzkoa definitu beharko da. Hauek oso ezberdinak izan daitezke. Bueno, or pixkate nola landuko dira borondate ezberdin horiek. Kontu da energia trantzizioan inguruan Artubirreko era bakixak konpresentasun handikoa dielak. Eta dilema ezberdina sortarazten dizkiue. Eh? bai gizarte giza eta bai ikuspegi dezberdinak dausen bat zu berreko nero bide inguruan, ezta? Horratik, de bagoienan energian inguruan, landu berrekoa dosasunak lantzeko hor duen, eragilein elkaresketa beraztu eta bidea argitzeko hausnarketa partzekatu aukera ona dala baloratu dugu, eragundea sustatzaik. <hazitzen> Horre, baitare zehazki jakine dugu, ea prinsipio batzuko ote dauden, ea lentasun batzuk, edo abia puntu horretan, bakaso energia erabilera murriztu, energia fosila gutxitu, edo eta energia berrizta erabilera, edo bestela baitare, ba, ba, zer gaitik ez, e, materialtasun hori murriztu, zer diozu ezen honetan zein da abia puntua? Bai, bueno, printzipioak, printzipioak baino eremu batzuetan lortu beharreko helburuak edo aplikatu beharreko neurriak dauko eta horrengin inguruan zuzen zenbe eskatzen dugu berritzaren partzarrari gomendixuak emodia. Gomendi horta bat emango da berritzarrek. La consumo murrizketa eta berriztagarritasun edapena izango da e, gomendio horren bat, goiburua. E, bisak ala bisak, konsumo murrizketa eta berriztagarritasun edapena eskualderaren energia tranzizioan norabidea zehazteko berebisiko garrantzia daukienak. Uhum. Energiaren ezta bedan ere opozizia sortzen dute demagun aire sorgailuen eraikuntzak. E, Zepuntura nio dira batera garriak alako instalakuntzak naturgunean, naturgunetan eraikitzea? Bueno, Erritarren batzarren egitekoa da, lusatzen jakien galderai erantzutia. Zerrein leiken tokiko eragindiek energia berrezak esak eta hori da mandatu organua keskatzen dutzena herritarren batzarrari. Horrez gain, bestelako edaztabaidean inguruko irten bidintzako soluziñoak ez daukouk. Baina, bueno, enriktarren bat ingo dagoena da formazioa jaso, hausnartu eta gomendio sorda baten. Geuk ez dugu a priori ikipintzen. Mm -hmm. Hor, jarri dugu adibide bat ola, gatazkatzua izan daitekena. <coughs> Karla, eztabai da bai dau, nola bideratu beharko litzatek ezein da metodologia? Ba, e, gu e, mandatu organoeri eskatzen diogun, e, oza, eskatzen dioguna da, e, oza, mandatu organotik erritarrei eskatzen dioguna da, e, dozein dela ere egiten duten gomendio sorta hauek irizpide batzuk kontutan hartzeko. Bal? Eta irizpide horiek bai, oza, eskenean gu e, murriztu ideu, ere, ere matu deu e, gomendio hauek. Es? Eta horretarako kontuan izan behar dute, bai, eskualdearen egun industriala, eta bizi eta ereduan duen inparktua, gaukomendi horiek dauskaten inparktua, dependentzia energetiko maila, energia berriztagarriek biodibertsitate eta landu, eh, landalurrean izan aketen inparktua alik eta txikiena izatea eta ahalmen eta erantzukizunen arteko proportsionaltasuna. Ada pertsona er, eragile herri eta lurralde desberdinen artean, ba, <hazurra> erantzukizun desberdina izan daite desaketela. Mm -hmm. Hor baitare oso garrantzitxoa izango dena prozesu honetan bada herritarren batzarra ere, zozketa bidez autatu dituzue, bertan parte hartuko duten bizilagunak, prozesu hau, autaketa prozesu hau, nolakoa da? Ba, berrogeita amare herritar osatuko dute batzarra eta haueke hautatzeko prozesua ausasko sosketan oinarritzen da. Lehenengo vale? sosketa batean, eskualdeko herrien artean, proportzioan banatuta eta ere demografikoak kontutan hartuta, bos mila herritari ingururi gonbidapena bidalitzaie, eta gero ba, gonbidapen hori onartzen duten onartean, beste sosketa bategin goda, e, berrogeita amare lagun hoiek batxarroki osatzeko eh askenean bilatzen duguna da eh e, eskualdearen anistasuna orde, ordezkatzea. Mm -hmm. Orain zu zen ere akasoalako prozesuetan nere batzutan egiten dena da bilera ireki bat eta askotan gerta daitekena da ere baioten dela interesaduena edota alduen aukera duelako jaiteko. Ezakidet aldea badago eh halako prozesu bat sozketa bidez egiten edo parte hartze irekia zabalduz E, bai, bueno, e, hilabete honetan, erriz joango gara, e, aurkespinilekiak egiten, bai, tesorera asantzeko, ba, eta bai, bueno, herritarrek dazkaten salantzak eta galdereai zuzenean erantzuteko. Bilerak e, guztiak ilabete honetan izango diak, eta bon, izango hasiko gea elgetan, iraiaren amarrean, oinatin amabostean, aretzabaletan amaseiean, bergaran iraiaren ama, emesortzian, markatu, e, arrasaten hogeita iru, eskoriatzen hogeita lau, lehingatzaga e, iraiaren hogeita zeian, aramaion hogeita behatzean, eta maituko dira antzolan iraiaren hogeita marrean. Uhum. Eta egitur nola koordinatzen zarete alako eragilez berdinak? Bait, bait, bait, bait, bait, bait, egitur aldetik nola koordinatzen zarete nainera gilez berdinak? Ba, e, Ogeita irutik ari gara mandatua osatu dugun eragiloak prozesuaren baldintzak esartzen eta behar diren adostasunak eraikitzen. E, fase desberdinetatik pasagara, ba, une batzuetan intentxua goitzen da, ba, dibidez, ba, dilemak eta galderak lan duitugunean eta seguraskei hurrengo fasean ere intensifikatuko, intensifikatuko dira ze azkenean herritarren e, batzarretik iritsitako gomendioen erantzun nahi inguruan ba, gu ere beste barne prozesu bat e, irikiko dugu abendutik aurrera eta antolaketaren inguruan ba, bueno, e, erabekigunea da mandatu organoa eragile desberdinez osatuta dagoena eta desberdinak gure dukunean ikusi ditzasketsue eta momentu honetan mandatu organoak eh behin biltzen gara e, eta gero mandatu organu horretatik horrenkiden e, artetik susendabitza e, bat izendatu izan gai operatibagoak e, lantzeko bulego teknikoarekin eta gero bulego teknikoa bat, teknikoa bat dago ba, bai e, lan teknikoak eta bestelako lan koordin, lanak koordinatzeko aiz ba komunikazioa ta Mm -hmm. Azkenik ere jakine dugu, zein izan beharko luke prozesuenen emaitza? Ba, eskualdian, transesio energetikoan inguruko prozesu deliberatibua buruzeko beharra dozuzanian, prozesu joanako elgurua jarrakakon. Zalde batetik, energian helburu elgurua komunak esartzia, kontsentsuz zabalen bitartez, eta hiteko modu bat, berri bat, abiatzia. Zalde batetik, debagoienako eskualdian, erritar eta eragiliak ahalduan zia, aferan, beren ardura hartuz hortik argitzen prozesua herritarren batzarra errigunian izan da, gauza gehiixa hau be ditu. Baina arbideuko hasierako galdera bueltat arderaagoelttzuz, energiaan transinooan eskualdeko norrantkua lakidettzz eta dososaunez latzeko prozesua dela. Beraz Emainza norranko hori definitzenen laguntzeko lagunduko oskun estresnak edo baliabilideak eskudatzia arragaspe du. Mm Carla? -hmm. Bai. Eh... Bueno, nik usteot ja, oierrek esan duenarekin gutxi gorabera bera ulertu hitzen dala, ez? Eh? Ez dakite zeho zer gehiago, oza, eskenean, eh, gu elkarrekin, oza, mandatu organoak elkarrekin lan hitzen deu, eta danak batera juten gira, eta, bueno, gutxi gorabera bera hori da eh, espero duena. Ba... Guzti hauekin gelditzen gera, argitzen proiektuaren irakurketa egin dugu, eskerrik asko gurean izategatik, oiarretxe berria goienerreko kidea eta Carla Añon, enpresareko kidea, eskerrik asko. Eskerrik asko. Zuri. Agur. Agur.